פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומעט שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים ידך תחת ירחי. ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותי, ונסתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר, אנוכי ואסך את דבריך. ויאמר, הישע ועלי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה.